Василь Юхимович Шевцов, Рід Міфи і легенди України Незвичні звичаї Літо Красне Відгриміло за жнивами осінь мати донці по весіллі. Розплітає косу, розплітає, примовляє, Відійшло дівоче, ти заміжня, знати маєш, Все тепер жіноче. Звикай, доню, звикай, Люба, в іншу йдеш родину, В чоловічій новій хаті будеш господиня. Розплітає мати косу, доні промовляє, Біда чорна, горе-море, хай тебе минає. Нехай сонце у віконце завжди заглядає, В твоїй хаті рік за роком сміх дітей лунає. горі не щемить серденько все, що Боже має, А твій любий козаченько вік тебе кохає. Слухаю пісню, а перед очима те незвичайне дійство, Що останніми днями промайнуло і закарбувалось у пам'яті назавжди. Весілля двоюрідної сестри Ганусі. Мені десь років п'ять лишком, а вона доросла, закінчила школу, працює. На дворі осінь, але ще досить тепло, хоча вже летять птахи у вирій, і день став такий короткий. Не знаю, як для кого, а для мене все почалося з того, що почув срібний голос дзвіночка. А ще через мить до двору заїхала лінійка. Дуга над конем була прикрашена кольоровими стрічками, під нею висів дзвіночок і подавав свій неповторний голос. Грива у коня теж була прикрашена, а на лінійці сиділи дві красуні царівни Ганнуся та її дружка Катерина. На Ганнусі вінок зі стрічками, дуже красиво вишита сорочка, як і весь інший одяг. Катерина теж одягнута. Гарно пригарно. Дівчата зайшли до хати, поклонились татові і мамі, та й почали запрошувати на весілля. Просили батько і мати, і я прошу вас завітати. І так від хати до хати, а ще по всіх найближчих хуторах, де була якась рідня. А рідні тієї стільки, що не перелічити, бо одружувалися найчастіше молоді з різних, але найближчих селищ. А тому на десятки кілометрів усі знали все про всіх. І не лише знали, бо уже після кількох хвилин знайомства з'ясовувалося, що в співрозмовників безліч спільних знайомих, а серед тих знайомих ще й повно рідні. Я не буду розповідати про саме весілля, воно було подібним до багато разів описаних іншими. А от про те, що почув від мами, думаю, не зайве розповісти, а може нагадати тим, хто будуватиме нову Раїну Україну. Слухали ми цю пісню, а потім я запитав маму, а чому дівчата, що вийшли заміж, розплітають коси і більше їх не заплітають? Коса – то дівоча приналежність, ознака її недоторканості і снотливості. Коли ж дівчина одружується і стає жінкою, вона надіває очіпок. І це вже інше життя, інший статус, – відповідала мама. А хто це так визначив? Хто його знає? Але колись з цього приводу я чула цікаву легенду. Ось і ти послухай. Колись давним-давно, ще до царя Панька, була війна у нас з оріянцями. Ми теж були оріянці, бо кажуть, Бог тоді був у всіх один. Називався Ор або Орій. Спочатку Орій був богом лише у нас, а потім наша людність почала розходитися по світу, більше всього у південні краї, а з нею Ор став богом і в інших землях, найбільше в тих, що наближені до моря Чорного. Правда, називали його тоді, кажуть, оріянським, а пізніше – троянським і руським. Саме тоді сталося так, що частина оріянців-персів чи то вирішила повернутися на свою батьківщину, чи то просто загарбати частину наших земель, а може з іншої якої причини, але пішла війною на нас. У тій війні загинули майже всі наші чоловіки-воїни. І тоді замість них на коней сіли юнки, неодружені дівчата, яких називали амазонками. Були вони дуже сміливими і вправними, кмітливими і розумними, дотепними і вигадливими. І, хоча в силі поступалися чоловікам супротивника, та в винахідливості і спритності перевершували їх, кожен бій вони перетворювали на виставу, де грали ролі чортів, всякої звірини та жахливих страховиськ та ще й були вони неабиякими лучницями, неперевершено володіли короткими мечами та ножами, і така слава гриміла про них по світах, що боялися зустрічі з ними найдосвідченіші. Найвідчайдушніші воїни виховували майбутніх Амазонок з дитинства, а їхньою ознакою були коси. Тож часто густо називали їх косачками. Та якою б не була косачка у двобої, рано чи пізно в ній прокидалась і починала говорити природа жінки мами. І, зустрівши свого судженого, вона припиняла бути амазонкою, сходила зі шляху служіння роду і ставала берегинею і оберегом сім'ї. Цей перехід і знаменувався розплетенням коси. Давним-давно відійшли в минуле амазонки-косачки, бо чоловіки, як їм і належить, перейняли знову на себе святий обов'язок захисників роду. Але як і косачки, вони заплітали собі волосся в косу і називали їх косаками, пізніше козаками. Мамо а чому ти називала оріянців персами? Може то інші люди, не наші? Хіба ж наші пішли б на нас війною? Не знаю. Як воно там було, але амазонки мали ще одну назву персіянки. Бо на відміну від воїнів-чоловіків, мали жіночі груди перси. Не завжди і не всі амазонки поверталися із дальних походів. За різних обставин вони залишались в інших землях. Може тому й отримали ті орієнтці що пішли за Хвалинське Каспійське море, ще одну назву – Персіяни. А хто ж такий Бог Ор? І де він знаходиться зараз? Боги, як і люди, народжуються, живуть і відходять у минуле. Ось і нині більшість нашого люди молиться Ісусу Христу. Хоча він не звідси, і вчення Його прийшло до нас із Єрусалиму. Так, мабуть, було й із Ором Орієм. Був він не лише нашим Богом, а й багатьох інших народів ще перед християнством. Мама замовчала, а я згадував весілля і пісню про розплетену косу. Здавалося б, ну що там такого в цьому звичаї, а як придивитися, за кожною подібною річчю, щось цікаве, та й знаходиться. ХРАМ Часи народження, розквіту і занепаду має все, що існує. Ріки з часом стають повноводними, потім міліють і зникають. Озера наповнюються прозорою водою, та минає час і замість озер уже бачимо болота. Родючі землі виснажуються і перетворюються на пустелі. Звичайно, все відбувається не само по собі. У кожному наслідку є своя причина. Буття людини та її помешкання теж позначено своїми особливими днями, подіями, святами. Коли я був ще зовсім малим, одним із найбільших свят було свято храму. Я не розумів, що значить це слово, але бачив, як готувалися до цього свята всі мешканці села, як раділи, вітали зі святом один одного, ходили в гості самі і гостинно приймали родичів з інших сіл. Свято це було особисте у кожного поселення, і проходило під знаком свого святого, небесного покровителя і захисника. Ще тоді, коли в даній місцевості поставили перші оселі на найвищому місці так, що було видно звідусіль, жителі села будували храм і присвячували його якомусь святому, що залишився в пам'яті людей, як приклад служіння своєму роду. Святим міг бути і цілитель. І мудрець, і вчитель, і лицар-захисник, і великий майстер, а іноді проста людина, що все своє життя дбала про свій родовід і його майбутнє. Мав такого святого покровителя і наш хутір. Хутір був невеликий, складався з кількох десятків осель. А тому свого храму не мав. І люди ходили до церкви в сусіднє село. В Україні церковні споруди в різних місцях присвячені різним святим, але з часів християнізації Русі в більшості святим біблійним або ж особливим подієм у житті великого Пророка і вчителя людства Ісуса Христа, як то преображення Господнього, та найбільше храмів, особливо по козацьких слободах та хуторах, присвячувалось по крові, під якою розуміли не лише матір Божу, а й народну берегиню захисницю. Бо хто ж більше всіх дбає про свою дитину? ніж мама, хто першим стане на її захист, хто її навчить доброму, святому, божому, хто, не вагаючись, віддасть своє життя заради дитини. Відповідь одна, і всі знають її – мама-берегиня, мама-покрова. Про те, як впливає храм на життя села, я переконався майже тоді ж, коли почав говорити і розуміти зміст почутого. Одного року з самої зими тривалий час не було дощу, посіяне не сходило, рослини виглядали захирілими, напівживими. Всі люди бідкались, що їх очікує голодний 1946 рік. І тоді на хуторі був організований хресний хід, попереду несли хреста, перев'язаного рушниками, а поряд ікони Богородиці Покрови. Всі, хто йшов, молились Богородиці і просили дощу. Просили захисту від знегод і лихоліття. Не знаю, чи їй дійсно допомогла Богородиця Покрова, чи то випадково так сталося, та надвечір зі сходу встала величезна хмара, що займала півнеба. Була та хмара якась незвичайна і нагадувала величезного птаха. По центру знаходилась голова, а в боки, як від плечей, відходили два неймовірно великих крила які, не би, хотіли обійняти землю і захистити її. Злива, що почалася потім, вирувала весь вечір. Затим дещо дощ пертих, але йшов до самого ранку. Уже з наступного дня все ожило. забуяло, розквітло, і життя налагодилося. Пішло своїм ходом. З руками, в певній мірі, навчившись читати книгу природи і набувши деякого життєвого досвіду, я зрозумів і сутність того величного поняття, яке вкладалося в слово «храм». Майже всім людям у тому чи іншому розумінні відоме поняття «домовика» або «домовушки». Ніхто його не бачив, але ж не буває диму без вогню. Є щось таке, що присутнє в багатьох домівках, але його ніхто детально не може ні описати, ні намалювати. Щоб зрозуміти сутність «домовика», треба звернутися до кількох природних феноменів. Один із них називається принципом Короленка-Кюрі. Якщо в якесь середовище помістити об'єкт, то або об'єкт переформує середовище під себе, або навпаки. Коли люди часто збираються в одному місці, думають про одне й те ж саме, разом переживають і хочуть здійснення своїх планів, то вони нагадують оркестр, що звучить в унісон. Звичайно, набуває ефекту резонансу і впливає на все оточуюче, записуючи на навколишнє середовище інформацію суб'єкта подібно тому, як це відбувається нині при записі інформації на її електронні носії. Якість і дієвість такого запису тим вища, чим більше емоції його супроводжують. У навколишньому середовищі, чи то в квартирі, чи в церкві, чи в іншому центрі колективного дійства утворюються енергоінформаційні структури, що об'єднуючись з часом перетворюється в єдине ціле, утворення, яке самоусвідомлює себе, розуміє, що його існування залежить від того, наскільки люди будуть прив'язані до нього і підтримуватимуть його життя своєю енергією, емоціями, інформацією. Та для того, щоб люди вірили в дієвість і необхідність храму, домовик Егрегор знаходить Спілкується і домовляється з іншими домовиками. То його турбота. Але те, що ефект храму існує, можна пересвідчитись на власному досвіді. Коли людина кричатиме, що сили на стадіоні, її за його межами майже ніхто не почує. А коли кричать десятки тисяч в унісон «Гол!», чути за кілька кілометрів. Ось тому і ходили наші батьки до храму бо він робив їх кращими, об'єднував в єдиний потік життя Божого – доброго, життєдайного. Та якщо хтось хоче знищити тебе і твій родовід, перш за все він має подбати про те, щоб зруйнувати все, що об'єднує рід, і дає йому майбуття. Зруйнуй храм сім'ї, храм поселення, храм роду і народу, і цей народ змарніє і загине. Хіба не це ми спостерігаємо нині в Україні? Не ми, а нам будують храми на знищення роду нашого. Ще на початку 20-го століття комуністи і народці зруйнували храми наших сіл і міст під гаслами «Все для людини». Викорінили найбільші святині мами-берегині, сім'ї і дитини. Спотворили історію і сенс існування родоводу нашого. А нині, навіть у посвідченнях особистості, не знайдете свідчення, до якого роду племені ви належите. Бо ви тепер ніхто, сміття, яке треба вимести з даної території і звільнити її для нових господарів. Робиться все, щоб ніхто з нас не знав, хто ми є і навіщо ми на цій землі. Невпинно руйнується все, чим живиться душа і що дає життя українцям. Нищиться мова з заміною її на імперське булгарсько-тюрське есперанто, що підступно називають руським язиком. Хоча в дійсності руська мова то є українська. Поплюжиться і обливаються брудом лицарі України, натомість замінюючи їх іноземними жоп-зірками. Іноді своїми раз за разом переписується історія на користь владі і суддів. Немає храму в душах. Немає його в селах, ледь животіє він в Україні. І дивляться пустками вікнами на байдужих зомбі-перехожих, умираючи без храму, двори і села. І вмиратиме рід, допоки ми всі не зрозуміємо зміст цього святого слова, що на санскриті, мові нашій прадавній від дідів-прадідів, значило «хай-ра-там» або «хай сонце-там». Слава сонцю в душах наших, Джерелу життя нашого. Трипільська лялька При розкопках прадавніх поселень наших пращурів у кожній домівці знаходять багато глиняних ляльок. Зроблені вони по-різному, часто дуже майстерно, але мають одну особливість – незвичайної форми Голову. А якщо говорити точніше, то взагалі не голову, а якусь дивну конструкцію. Чи то культії продовженої шиї, чи щось на зразок пластинки з приєднаним до неї великим пластинчастим носом, а може й не носом. Побачила Яринка таку ляльку та й питає бабусю. Чому у цієї ляльки немає голови? Може її важко виліпити? А може взагалі не вміли тогочасні майстри їх виготовляти? Мовчки піднялась бабуся, пішла у сусідню кімнату і принесла звідти дві ляльки-мотанки. В однієї, як і в усіх ляльок-мотанок, голова була, але без обличчя, а в другій замість обличчя, мала дві стрічки у вигляді хреста. Бачиш, Яринко, у цих ляльок хоч і є голова, але немає очей. Це тому, що прабатьки вважали очі місцем перебування душі і боялись, що якщо у ляльки будуть очі, то в ту ляльку може вселитися чиясь недобра душа. «Так тож неправда», – відповідала Яринка, – «душа ж не в очах, а в серці». По-різному, проте, думають люди. Одні вважають місцем перебування душі серце, другі – мозок, треті – очі. Та де вона дійсно знаходиться, ніхто, мабуть, не знає. Швидше за все, в людському тілі вона і є, і немає її. «Хіба ж таке може бути?» – дивується Яринка. «Може. Ось у твоїй книжицці розповідається, як пошити ляльці платтячко. Але ж платтячка там немає. А коли ти його пошиєш, то в ньому те, що написано в книжці. Буде і не буде його. Так і душа». Різниця лише в тому, що книжечка мертва, а душа жива і може поселитись у різних тілах і речах. Як це? Що, і в тарілці може? Та ні. Це як і людина, що може жити в палаці, в землянці, в печері, в гуртожитку, навіть у подобі житла, але не в камені чи кавуні. І що, в кожній ляльці є якась душа? Звичайно, ні. Для цього їм треба там облаштувати житло. Не таке, як для людини, інше – облаштувати думками. Отакі глиняні ляльки в давнину робили дівчата і жінки, що мріяли про гарних дітей або очікували їх народження. Коли жінка ліпила таку ляльку, розмальовувала її, прикрашала, то в своїх думках мріяла про гарну розумну дитину і її щасливе майбутнє. Вона, не би, готувала помешкання для тієї душі, що прийде і буде її дитиною. А сама лялька була, не би, копією майбутньої дитини. Та якщо зробити її з головою, тим більше з очима, то лялька сама може стати помешканням для безпритульної або недоброї душі, яка бажатиме зайняти місце тієї душі, яку кличе і хоче бачити мама. Пізніше, коли замість глиняних ляльок почали робити мотанки, то їх залишали без обличчя, або робили хрест із стрічок замість нього, як варту і оберіг від недоброї душі. А чи не краще взагалі не робити ляльок, тоді не доведеться їй ні від кого захищатись, вголос розмірковує Яринка. «Та ні», – відповідає бабуся. «Якщо ти мрієш про гарне, то рано чи пізно воно прийде». Але якщо ти боїшся і думаєш про погане, то воно тебе точно не обмене. Які люди, таке у них і житло, і навпаки. Тож кожна жінка, коли робила глиняну ляльку, а нині мотанку, в своїх мріях закладала і будувала не лише вигляд своєї дитини, а її майбутнє. А чому ж тоді зараз роблять усіх ляльок подібними до дітей, а ще більше до всіляких нереальних чудовиськ? Допитується Яринка. Майже всі сучасні ляльки, тим більше інші іграшки, виготовлені механічно і непридатні для помешкання душі. Але якщо вони виготовляються особисто, з добрими чи недобрими думками, то вони можуть бути і оберегами, і зловмисними творіннями, які можуть принести багато горя в той дім, де перебувають. Або ж тій людині, яка ними користується чи знаходиться поруч. «Бабусю!» Що, Яринко, а чому саме ляльки годяться для помешкання душі? Ляльки найбільше нагадують форму людського тіла. Може тому людські душі, що заблукали, особливо малих дітей, обирають їх для свого притулку. Але окрім людських, у світі багато різних душ, і кожна з тих, що заблукала чи не має своєї домівки, може обрати за притулок випадкові речі, та найчастіше подібні до тих форм, в яких вони перебували раніше. «І звідки ти все це, бабусю, знаєш? Може, і ти колись жила в ляльці?» «Та ні. Так кажуть люди. Може, тут щось і не зовсім так, але... Але ж не буває диму без вогню». «То що, мені тепер не гратися ляльками?» «Ні, Яринко, грайся». «Ось тільки завжди думай при цьому про щось гарне, добре, сонячне. Піклуйся про своїх лялечок і свої іграшки» і вони тобі віддячать своєю любов'ю, даруватимуть тобі гарний настрій, гарні думки і почуття. О, бабусю, у мене багато іграшок, і вони всі-всі мене любитимуть? Не всі. Це як і в людей, навколо багато облич, а рідних, близьких небагато. Як і друзів, улюблених іграшок мало. Їх найбільше і бережи. А що, бабусю, душі живуть лише в іграшках? В іграшках вони зупиняються рідко. Люди ж не живуть постійно в палатках, куренях чи на вокзалах. Кожен має жити і живе в своїй домівці. Душа кожного створіння має свою домівку і любить, коли ту домівку хтось допомагає доглядати. І дуже не любить, коли її ламають. Нівичать, знущаються над нею. Людина повинна до всього, що навколо неї, Ставитися з любов'ю і піклуватися про нього. Тоді воно тобі віддячить, і життя буде твоє гарним і щасливим. Замислилася Яринка, а потім взяла відерце з водою і сказала. Я піду полю квіти. Вони, мабуть, дуже хочуть пити. Ой, загорі, шей, Легенда про борщ Як давно те було, ніхто не скаже. Може тисячі років тому, а може не так, щоб давно, бо тоді вже були над людьми всілякі царі. У одного царя був гарний і розумний син. Та ось тільки ніяк не міг він обрати собі дружину. Скільки дівчат на світі, а йому щось та не подобалось. Одна гарна та не дуже розумна, інша розумна та не дуже добра і дбайлива. І так у кожної він знаходив якусь ваду. Чекав-чекав старий цар, поки сино дружиться, та й занепав духом. Боявся, що не діждеться онуків, а синові ні на кого буде залишити царство. Довго думав він, що робити, і надумав влаштувати змагання на найкращу дружину у світі. З усіх країн світу з'їхалися претендентки на царювання царівни, княгині, графині, інші вельможні пані, багато-багато інших жінок і дівчат. Вийшов тоді до них цар і сказав. Гарна дружина має добре робити три справи. По-перше, облаштувати і доглядати житло, в якому було б затишно і чоловікові, і дітям. По-друге, народити, виховати і навчити гарних дітей. Бути не лише люблячою чоловіка дружиною, а й бути його другом, берегинею сім'ї і життя, тому слухайте перше завдання перед вами знаходиться багато тільки но збудованих помешкань ваша задача облаштувати своє помешкання так, щоб мені, і царевичу, захотілося жити в ньому, все, що вважаєте за необхідне для цього, вам доставлять мої слуги. По-різному облаштували житло представниці різних країн і народностей. Хто все завішав дорогими килимами, хто напхав у житло цілу купу меблів, хто понавішував різних прикрас. Пішли дивитись цар і царевич будинки. Ідуть з одного до іншого, а так, щоб дуже сподобалось, жодного немає. Так було, аж поки не зайшли, Майже до останнього. А там все так гарно зроблено, що далі йти їм уже не хотілось стіни в будиночку побілені та ще й розмальовані квітами, лебедями та іншими гарними створіннями. На вікнах рушники вишиті, на ліжку вся білизна в квітах і візерунках, на підлозі килими руками ткані. Все таке охайне, з таким смаком зроблено, що царевич і спитав. «Звідки привезені всі ці речі?» Тут вийшла до них гарна-пригарна дівчина, немов найкращими художниками намальована, і говорить, «Це я сама все зробила, бо мені дуже хочеться, щоб усе, що я роблю, не лише мені, а й усім людям подобалося». Після оглядин помешкань цар і говорить, «Гарна дружина має частувати свого чоловіка, Своїх дітей і всіх тих, хто до її домівки завітає, найсмачнішими стравами. Тож кожна дівчина із тих, що приїхали, нехай приготує таку страву, яка була б усім стравам страва. Всі почали готувати ті страви, які вміли. Хто з м'яса, хто з овочів, хто з молока. Та більшість із тих, хто прибули, взагалі не вміли готувати, бо звикли, щоб їх обслуговували, а не вони когось. І лише дівчина, житло якої сподобалось напередодні, попросила, щоб їй принесли аж 24 види різних продуктів для приготування своєї дивної страви. Скуштували цар з царевичем усі приготовлені страви. Та найбільше їм сподобалася страва, приготовлена з такої величезної кількості продуктів. Поїли вони її з запашним хлібом і питають. Як називається ця страва і хто її приготував? Вийшла тоді до них та сама дівчина, що найкраще прибрала помешкання, і говорить, що ця страва називається борщем, і що варять його лише в її країні, як і хліб, що випікають до нього. Наступним завданням віцаря було підготувати і показати те, що найважливіше в сім'ї для виховання і навчання дітей. Всі представниці різних країн позамовляли цілі купи іграшок, одягу і прикрас, різних книг, в яких можна було б прочитати, як і що робити, щоб діти виросли гарними, добрими, чуйними і розумними. Та коли цар з царевичем зайшли до одного з помешкань, то там майже нічого подібного не побачили. Зате було скрізь багато квітів, а біля будинку можна було побачити свійських тварин і птахів. У самому помешканні лежали різні матеріали, з яких можна було зробити не лише цікаві іграшки, а й необхідні для життя речі. «І як же ця дівчина збирається виховувати і навчати своїх дітей?» – здивувався царевич. «І я хотів би все почути про те», – мовив цар. Тут знову до них вийшла дівчина, що здивувала їх раніше. Вийшла та і мовить. «Виховують дитину не іграшки». І не книги, і не слова. Виховує дитину середовище, в якому вона зростає. Приклад батьків і піклування про інших. А навчання найкраще те, що вчить дитину робити ті речі, які їй обов'язково знадобляться в житті. Ті навички, що допоможуть долати найважчі перепони і незгоди. Непотрібні іграшки, форми. Вони майже нічому нікого не навчать. Діти... Найбільше люблять не куплену ляльку, а ту, що зробили разом з мамою. Той візочок, що зроблений з татом. Та найбільше дитина вчиться у своїх старших братиків і сестричок. А тому в сім'ї має бути багато дітей, і всі вони мають піклуватись один про одного. Як і доглядати квіти, наглядати за домашніми тваринами і речами. Саме так вони вчаться поважати не лише свою, а й чужу працю як і людей завдяки їх справам. Дуже сподобалась цареві відповідь цієї дівчини. Та змагання ще не закінчилось, а тому цар оголосив наступне завдання. Уявіть, що до вашого поселення наближається ворог. Або ж вашу родину застукала негода, чи тяжко захворіла дитина. Що ви будете робити перш за все? Хто відповів, що треба сховатися з дітьми в потаємне місце до кращих часів, хто вірив у те, що якщо просити Бога, то він врятує і допоможе, хто казав, що на все воля Божа і треба просто почекати та подивитись, як воно буде далі, що ранок мудріший за вечір. Хтось пропонував звернутися за допомогою до інших, та найбільше своєю відповіддю здивувала все та ж дівчина. Якщо наближається ворог і чоловіків немає або їх мало, щоб захистити рід і родину, то я візьму шаблю сяду на коня і тоді ворог на собі пізнає які у нас жінки і дівчата і на ратному полі і на хлібній ниві жінка рівна чоловікові а тому називають їх подружжям якщо ви чули про дівчат амазонок знайте то мої подруги а що стосується негоди чи хвороби то проти кожної напасті завжди є свої ліки і причастя і якщо ти вмієш читати небо воду землю і вогонь то завжди знайдеш те, що тобі допоможе, в якій завгодно біді. У нашому краю кожна дівчина з самого маличку вчиться цьому у старших, та перш за все у своєї мами. Наші дівчата до заміжжя мають навчитись всьому, що необхідно для доброго життя, зберегти те уміння і всі знання, та ще й передати їх своїм донькам, а тому наших мам називають берегинями. І ніде в світі так не шанують маму, як у нас. Як і ніде не складено стільки писань про неї. Здивувала і зачарувала царя і царевича такими словами красуня. Тож і питають вони дівчину, з якої країни ти приїхала і яке в тебе ім'я? Звуть мене Оринка, а сама я з України, країни сонячного богара. Закохався в неї царевич з першого погляду, а після того, що побачив і почув, був готовий на все, аби Оринка стала його дружиною. Хочу, щоб наші долі й серця поєдналися на віки вічні, мовив царевич, і щоб віднині була ти царицею в нашій країні. Я рада, що тобі сподобалося», – відповіла Оринка. Ось тільки приїхала я не за тим, щоб мене обирали а бажала подивитись на того, в кому я зможу знайти гідного, друга і опору в житті. Твій тато ще може царювати довгі роки без тебе, а я пропоную тобі поїхати зі мною до мого краю, пожити там, навчитися всьому тому, що вміють і можуть наші лицарі. І якщо після цього мої тато і мама скажуть, що можуть мати тебе за сина, то стану твоєю дружиною, оберегом нашої сім'ї, і твого народу. Що було далі, легенда не розповідає. Та й це не важливо. А те, що ми, українці, можемо пишатися нашими дівчатами-амазонками, мамами-берегинями і, звичайно, найдивовижнішою стравою у світі – борщем.